A színésznő. Éva Brown, mondta az egylicbáról megdöbbenve, a vezérkocsijába jött. Dartanyán is kitekintett a könyvtárszoba ablakán, hogy megbámolja a poros fekete autót, mely a kapu előtt állt. Egy karcsú nő szállt ki a kocsiból, egyszerű úti ruhát viselt, és az arca, merről hiányzott a festék, halálosan sápadt volt. A báró a könyvtárszobába vezette a váratlan vendéget, és így tartanyán is tanulja lehetett a beszélgetésnek. – Hermann Litz kapitány! – recsegte poroszosan, és összeütötte a bokáját. A hölgy révetegen bólintott. Nem volt szép, de arcának finomságát nem lehetett elvitatni. Szeme alatt mély árnyékok sötét lettek, és a szája idegesen remegett. – A főhadiszállásról jövök, mondta halkam. – Sajnos rossz híreim vannak. A kancellár ellen merényletet kíséreltek meg. – Az átkozott angolok! – fakadt ki a báró. – Valóban a secret service keze mindenhova elér! A merénylő egy német ezredes volt, vágott közbe a vendég. Közvetlen közelről rálőtt a vezérre, mégis hibázott. Ez azonban nem jelent semmit, mert a merénylet holnap vagy hónap után megismétlődhet. – Amíg én élek, addig nem! – emelte fel a hangját Zejlic. A nő fáradt mosolyja legyintett. Ne áltassuk egymást, kedves báró, ez a végkezdete. Hitler elvesztette a háborút. És ezt éppen ön mondja asszonyom. Igen én, mert jobban ismerem az eseményeket, mint bárki más. A nagy játszma elveszett, és az utolsó lap sem fog bevárni, a faú három. Maga valóban mindenről tud, mondta a báró, de viszont nem tudja, hogy mire képes az új fegyver. A háború menetét nem változtathatja meg, annyi biztos. Az invázió sikerült, és az angolok ma holnap Párizsban lesznek. Ön annyira biztos ebben, asszonyom. Sajnos, mondom, a főhadiszállásról jövök. Hitler előreküld, legkésőbb hónap este ő is itt lesz. A professzorral akar beszélni. A FAU három a kancellár utolsó reménysége. És nem gondolja, hogy a vezér nagyszerű hadvezéri képességei még megfordíthatják a csata menetelét? kérdezte a báró. A sápadt arcom valami torz félevillantát. villantát. Hitler nem hadvezér, ezzel legyünk tisztában. Vagy azt hiszi, hogy én a hadvezért szerettem benne? Asszonyom, ön elsősorban Hitlert az embert szereti, mondta a báró udvariasan. A kék szempár elborult. Nem mondta határozottan. Én Adolf Hitlert, a színészt szeretem. A színészt? kérdezte megdöbbenve Zajdlic, aki valóságos szentségtörésnek érezte ezt a szót. Magam is színésznő vagyok, folytatta a különös vendég. Hitler vezér és kancellár, rossz hadvezér, de nagyszerű színész. Napóleon is az volt. A nagy árnyék, így nevezték. Európa térképe elsötétedett, ha föléje hajolt, és új csatatereket keresett a gárdának. Mennyi emlék? Fény és árnyék a múltból. A napfénybe szikrázó piramisok, és előtte egy gyerekarcú tábornok, aki így kiáltod a hadseregének. Katonák, négy évezved néz le rátok! Marengó, arkol, magas a leng a trikolor, vagram, a gárda menetel, Győzelem, győzelem után, és a végén Vaterló. Mi marad még a nagy Napóleon után? Egy szőkehajú melankolikus fiú metternik árnyékában, a sas fiú. Az öreg Sarah Bernard ötszázszor játszotta a szerepet. D'Artagnán vegyes érzelmekkel nézte a különös nőt, aki furcsán, szinte zavarosan beszélt. Mégis bizonyos mértékig logikus volt mindaz, amit mondott. De talán mégis maradt valami más Napoleon után, mint egy néhány bágyadt emlék, jegyezte meg a báró, aki láthatólag kényelmetlenül érezte magát. A színésznő hisztérikusan felnevetett. <gül> Hogy ne? Szent Tilonát nem lehet elfelejteni. Magányos kőszikla a tengerbe, körülötte tarajos hullámok. A sziklán egy beteg férfi ül és idézi a múltat. Egyformán szép történelemnek és legendának. Igen, a legenda mindig szép. Tudja, mi az, ami Napóleonban halhatatlan? A színészi gesztusa, amit Talmától tanult a császár. A fehér mellénybe dugott kéz, melyet Delacroix annyiszor megörökített. Hitler is színész, sőt, művész, hiszen egész életén keresztül maszkot visel. És milyen pompás maszkot? A homlokába fésült haj, és gondosan nyesett bajusz örökre jellegzetessé teszik az arcát. És mit szól a gesztusaihoz? Felemelt kész sohasem tévesztette el a hatását a tömegekbe. Rossz proféta, de kitűnő szónok. Ezt nem lehet tőle elvitatni. Sokan kigúnyolták, mikor ugyanabban a vasütikocsiba tartotta a francia fegyverszüneti tárgyalásokat, amelyben annak idején a németek aláírták a erre vonatkozó okmányt. Hát nem remek színészi fogás? Ezért kereste fel az invalidusok dúmját is, mert ezt a pompás színpani jelenetet nem mulaszthatta el. Mennyivel nagyobb színész, mint Mussolini, aki Napóleont utánozza, és július Caesar előtt fotografáltatja magát, egy oroszlán kölyökkel a karján. Hitler gesztusai lendületesek, és a maszke is egészen eredeti. Most már csak valami szép legenda kellene a végén. A lángoló vallaha, ahol elégetik őt és engem is vele együtt. A színészrő újra nevetni kezdett, majd minden átmenet nélkül görcsös zokogásba tört ki. Dátanyan bizonyos szánalommal nézte a magába roskatnőt, aki nyíltan kimondta mindazt, ami, ha más formában is, nem egyszer az ő fejébe is megfordult. Igen, Hitler színész volt, de nem művész, hanem komédiás, aki milliók életét áldozta fel néhány halhatatlan gesztusért. Nagyon sajnálom ezt a jelenetet, asszonyom. Szólalt meg a báró, aki feltűnően sápat volt. Természetesen mi nem hallottunk semmit. Sem Litz kapitány, sem én. A hadi helyzet pillanatnyilag nem kedvező, de ez nem jelent semmit. Még minden megváltozhatik. Beszédéből mindössze annyit jegyeztem meg, hogy a vezér és kancellár ismét felkeres bennünket. Erről haladéktalanul értesíteni fogom a professzort. Most pedig arra kérem, hogy pihenje ki magát. Nem, nem vagyok beteg. Mondta a színésznő halkam. De az, emelte föl a hangját Zajdlit. Az idegei nagyon rossz állapotban vannak, és éppen ezért sürgősen beszélni fogok az orvossal. Mondja meg neki, hogy morfiumra van szükségem. Sok-sok morfiumra. D'Artagnan növekvő szánalommal nézte a dult arcunőt, aki Európa zsarnokában a halhatatlan színészt szerette. A közelgő tragédia előre vetette árnyékát a sápatarcú nő szemében olyan riad félelem csillogott, amit csak a halára ítéltek pillantásában lehet felfedezni. Dartanya megkeményítette a szívét, mert ha a nő sajnálatra méltó volt is elesettségében, mégis ahhoz a gyűlöletes emberhez tartozott, aki véres háborúba hajszolta Európa népeit. Ne felejts el a morfiumot, suttogta Éva Braun, és az ajtó felé indult. Merre van a szobám? majd megmutatom, válaszott a zejlitz fagyosan. Jöjjön asszonyom! Bocsánatot kérek ezért a kínos incidensért, mondta a báró, amikor visszajött a szobába. Az ilyen hisztérikus nő rendszerint nem tudja, hogy mit beszél. Kételkedni mert a vezérben, csóválta a fejét daltanya. Nem is hinni az ember, hogy az ilyesmi lehetséges. És még azt mondta, hogy német ember követte el a merényletet a kancellára ellen jegyezte meg Zajdlitz dühösen. Önnek, mint a vezér töretlen hívének elárulhatom, hogy elfogtunk egy angol kémnőt. A neve igénytelen szürke egér. Ez a nő több bajt okozott nekünk, mint egy egész ellenséges hadsereg, és biztosra veszem, hogy a gyalázatos merényletet, legalábbis közvetve, az ő műve. Ma azonban kiszedem belőle az igazságot. A báró tekintete olyan gonosz volt-e pillanatban, hogy D'Artanyan, aki már sokszor farkas szemet nézett a halállal, ugyancsak megborzong.